Tizennegyedik fejezet. A két férfi másnap reggel elutazott Rosingsból. Collins a melléképületek közelében várakozott, hogy búcsúzásul mélyen meghajoljon. Most azzal az örvendetes hírrel tért haza, hogy az urak igen jó színben voltak, és egész jó hangulatban ahhoz képest, hogy milyen szomorú búcsú jelenet játszódott le előző nap Rosingsban. Azután a kastélyba sietett, hogy megvigasztalja Lady Catherine-t és leányát, Visszatérve pedig nagy boldogan hozta az üzenetet, hogy ő lédiségen nagyon unatkozik, és ezért szívesen látja minnyájukat ebédre. Mikor Elizabeth megpillantotta Lady Catherine-t, rögtön az jutott eszébe, hogy Darcy már mennyasszonyaként mutatta volna itt be, ha igent mond. Mosolyognia kellett, mikor arra gondolt, mennyire fellett volna háborodva ő lédisége. Vajon mit mondana? – Hogyan viselkednék? – ilyenféle kérdésekkel szórakozott magában. Először az került szóba, hogy a Rosingszi társaság megfogyatkozott. – Higgyék el, én rendkívül fájlalom! – jelentette ki Lady Catherine. Nem hiszem, hogy még valaki annyira fájlalná a jó barátok távozását, mint én. De ezt a két fiatal embert különösen kedvelem, és tudom, hogy ők is nagyon szeretnek engem. Milyen nehezen búcsúztak el. De ez mindig így van. A kedves jó ezredes elég jól tartotta magát egészen az utolsó pillanatig, de Darcy nagyon is szívére vette a válást. Talán még jobban, mint tavaly. Látom rajta, hogy egyre otthonosabban érzi magát Rosingsban. Collins itt ügyesen elhelyezett egy bókot és egy célzást, s jutalmul nyájas mosolyt kapott az anyától és leányától. Ebéd után Lady Catherine megjegyezte, hogy Miss Bennet rosszkedvűnek látszik, s rögtön meg is adta a magyarázatot. Bizonyára nem szívesen megy hazai hamar, s ezért hozzátette. – De ha így áll a dolog, írjon édesanyjának, hogy egy kicsit tovább maradhasson. Meg vagyok róla győződve, Mrs. Collins is nagyon fog örülni a társaságának. – Hálásan köszönöm lédiségednek a szíves meghívást, felett Elizabeth. De nem áll módomban elfogadni. Jövő szombatra Londonban kell lennem. – De akkor mindössze hat hetet tölt itt. Én pedig arra számítottam, hogy két hónapig marad. Meg is mondtam Mrs. Collinsnak, meg a jövetele előtt. Nincs semmi oka, hogy ennyire siessen. Mrs. Bennet könnyen meg lesz maga nélkül még két hétig. De az apámnak már hiányzom. A múlt héten írt és sürgette hazatérésemet. Az apja is meg lehet maga nélkül, ha az édesanyja nélkülözni tudja. A lányok sohasem számítanak sokat az apjuk szemében. Ha pedig még egy hónapig maradnak, egyiküket elvihetem egészen Londonig, mert június elején otautazom egy hétre. A komornám szívesen felül a bakra, s így bővel lesz hely egyiküknek, sőt, ha hűvös lenne az idő, akár kettőjüket is magammal vihetem, hiszen egyikük sem kövér. Lady Catherine, ön csupa kedvesség, de nekünk meg kell maradni eredeti tervünk mellett. Ölidisége végre megnyugodott. Mrs. Collins feltétlenül adjon melléjük kísérőt. Tudja rólam, hogy mindig kereken megmondom a véleményemet. Nem állhatom, ha két fiatal nő egyedül utazik postakocsin. Nagyon helytelen dolog. Úgy intézze a dolgot, hogy valaki velük menjen. Semmit nem utálok úgy a világon, mint az ilyesmit. A fiatal leányokat mindig kellőképpen kísérni és gardírozni kell, az szerint, hogy milyen a társadalmi helyzetük. Mikor múlt nyáron Georgiana unokahúgom Ramsgate-be ment, én ragaszkodtam hozzá, hogy két inas kísérje. Miss Darcy, aki a Pemberley Mr. Darcy és Lady Anne leánya, másképp nem is jelenhetett volna meg illő módon, az ilyesmire rendkívül sokat adok. Küldj el Johnt a hölgyekkel, Mrs. Collins. Örülök, hogy még idejében eszembe jutott, mert magára vetne rossz fényt, ha egyedül hagyná őket utazni. A nagybátyám elküldi értünk az inasát. Ó, oh, a nagybátyja, szóval inas tart. Örülök, hogy van valaki, aki erre gondol. És hol váltanak lovakat? Persze Bromley-ban. Hivatkozzék csak rám a harang fogadóban, akkor figyelmesebben szolgálják ki. Lady Catherine még sok mindent kérdezett az utazásról, és mivel nem mindig ő maga felelt saját kérdéseire, Elizának figyelnie kellett. Nem is bánta, mert úgy tele volt a feje, hogy különben azt sem tudta volna, hol van. A töprengés a magányos órákra való, és amikor Elizabeth magára maradt, Gondolataiban talált igazi megkönnyebbülést. Egy napja sem múlt el magányos sétanélkül, amikor átadhatta magát a kellemetlen emlékek örömének. Darcy levelét csak hamar szinte betéve tudta. Gondosan tanulmányozta minden mondatát, és különböző időkben más-más érzésekkel gondolt a levél írójára. Ha a levél hangneme jutott eszébe, még mindig felháborodás fogta el, de ha elgondolta, milyen igazságtalanul ítélte el, és korholta darcy önmaga ellen fordult a haragja, a fiatal pedig sajnálni kezdte érzelmi csalódásáért. Dárszi vonzalma hálát ébresztett benne, jelleme tiszteletet, de rokon szenvezni nem tudott vele, egy pillanatra sem bánta meg, hogy visszautasította, és semmi kedvet sem érzett ahhoz, hogy valaha is találkozzanak. Saját régebbi viselkedése... Állandó forrása volt a bosszúságnak és megbánásnak, családjának szerencsétlen hibái pedig még jobban elszomorították. Az orvoslásra nem volt semmi remény. Apja csak gúnyolódott e hibákon, de sohasem próbálta megfékezni legfiatalabb leányainak zabolátlan könnyelműségét. Anyja viszont észre sem vette a bajt, hiszen az ő modorában is annyi volt a kivetni való. Elizabeth nővérével együtt gyakran iparkodott gátat vetni Kitty és Lídia meggondolatlanságának, de amik hugai számíthattak anyjuk elnézésére, hogyan lehetett remélni, hogy észre térjenek? Kitty, ez a gyönge, egyéniségű, ingerlékeny leány, teljesen Lídia befolyása alá került, és mindig megsértődött, ha figyelmeztették. Lídia pedig önfejű volt és könnyelmű s rá sem hederített nővéreire. Tudatlanok, lusták és hiúk. Amíg egy tiszt marad Meritomban, vele fognak kacérkodni, és amíg Longborgból át lehet sétálni Meritomba, ez lesz a mindennapi sétájuk. Jane miatti aggodalma szintén erősen foglalkoztatta Elizát. Darcy magyarázata után megint a legjobb véleménye volt Binglirről most még jobban érezte, mit veszített nővére. Bebizonyosodott, hogy Bingley őszintén szereti Jane-t, hogy eljárását nem érheti semmi vád, legfeljebb azt lehet neki felrúni, hogy vakon bízott barátjában. Milyen fájdalmas az a tudat, hogy egy ilyen házasságtól, mely minden tekintetben kívánatos, annyi előnyt ígér, annyi boldogsággal kecsegtett, jane családjának ostoba, és ildomtalan viselkedése fosztotta meg. kínzó gondolatokhoz járult az is, hogy felismerte Vikem igazi jellemét, s nem csodálkozhatunk, ha Elizabeth régebben töretlen jókedéje most annyira megrendült, hogy alig bírta a vidámságnak némi látszatát is megőrizni. Az utolsó héten épphogy gyakran látogattak el Rosingsba, mint Hansfordi tartózkodásuk elején, a legutolsó estét is ott töltötték, és ő lédisége ismét aprólékosan kérdezősködött utazásuk iránt. Tanácsokat adott, hogyan kell csomagolni, és oly erőszakosan fejtette ki a női ruhák összehajtásának egyetlen helyes módját, hogy hazatérésük után Mária jobbnak látta, ha újból elvégzi egész délelőtti munkáját, és előről kezdi a csomagolást. A búcsúzásnál Lady Catherine nagyon leereszkedően kívánt kellemes utazást a leányoknak, s meghívta őket, hogy jövőre ismét jöjjenek Hansfordba. Miss the Burke pedig épp csak annyi nyájasságot erőltetett magára, hogy meghajolt, és mindkettőjüknek kezet nyújtott.